اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود ندیجنا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان وعدتا اللہ جل جلالهو خطاب که جتاسو یہودو لرا آو دا کرنگی عیسیانو لرا و دوستا اثر منی سے لاغی سر دوستی کو لاغی سر محبت کو لاغی تاڑی دل نودا مومن لنقصانی دی آو تولی اغا د چه غی سر محبت ساته ام تولی دا. تولی کامل داده چه داغی دین تواڑه که دام تولی دا. تولی اغا دام داده چه داغی امداد که دام تولی دا. رجسن اصا مرتبه که غی تواڑه که نرور و وزیب یا با مکمل واره یا ایوہ اللذین آمنو ایوہ کسانو چیمانی روڑے لاتت تخیدو الیہود ونسواراتا سومنی سا یہودیانو لرا ویسیانو لرا اولی آدوستانو رو سور عرب چیدی نیہودو تا سر لانده کڑده آو داغی امدادو نا کئی ہو نارب چیدی ناغی سر دوستانی نو اپلا پلیسطین خرابیگی نا یہودیان نیسرائیل وَنَسْوَارَ إِسَاعَ انُلرا اَوْلِيَا اب دوست سرا دوستان بعضهم دو بعضه د دینه اولیا او دوستان دی د بعضو نورو نیسایان يهوديان خپل کې اوسېول نه مسلمانانو ته ټول یو دي د برتانیې رې إسیای دي دی, دی. دی. دی، يهودي دي الکفر ملته واحده دا یو ملت و مکابل د ایمان والے کی بعضهم اولیاء او بعضی بعضی باز دوست بعضی د دنیا دوستان دي د بعضونو ورو و ميه تا ولهم اسو کیواله د دیتا منکم دستا سنا فانه یکنند چده منهم د دنیا دے نو کوم مرتبه کیواله د اغه مرتبه که د دینه دي دی. که داغي دین اختیار کونه بیا خود دین اسلام نه وته او که د سره محبت دی نو بس د هغوی سره ب پسېکه د هغی عمداد کې نو سنګ چې هغوی د مقابل د مسلمانانو کې ظالمان د نودان ظالب مسلمان دی سنګ چېغ د مسلمان مخالب اولارړ د او دمیم دهی سره اولال دی نو بس دیم دی په حکم کې ووا من یا تل له هم ماک چې وواړی د دوی تمن کوم د ستااسونه فیین یقیناً د اړتیا د دن کې کسیده منهم د دین لري حکم ان الله یقیناً الله تعالی هديت نه کړي القوم الظالمين قوم ظالمانو ته فطر الذين فستبوينا كسان في قلوبهم چې پسګون نه غي کې مرض مرض د نفاق ده مرضون اشك كون ونفاقون والضعف یا کوم ایمان لکنن سواد، عرب چی دی نور؟ لکن مصریانو تاو گورا، بادشاہ تاو گورا کنن، این نورو تاو گورا، نو بس ده یهودو دا وجه غق نشی کوله، کمزور ایمان ده، ورنه یو مسلمان تا تکلیپی، نو ټول مسلمان لپاگی باندی پاسی دل آغا پکار دی، چی کم نزدی خصوصا غیلہ، خدا تا کمزوری ایمان وجي. فطرله نه طبګسانفیښلو به چې پزلوونه دي کې مرضونېفااک د ش د کمزورې ایمان دی یا قوو نه چې غې بهي نخشه ان توص بهنا د اتونونه نخشه موږ یاریږو ان توسی بهناته چېروروسیږ مونږته دا عیرتونسم موسیبهو یدو نمبر را شي او شي. نو هغی سرهمونږه امداد اونو کو بس بیا به مونږ له تکلیب را کوې یا مونږ ببد اخلی او مومونږ ته به نقصان راشي نو هغوی سره امداد کوه انته صی به نه دا چې را ورسېږي مونږته دره تونسه مویبت داره تعدون ک شي مطلب داې چېفت ته وواړ هغ غالیب شي هغ بیا مونږته موصیونه رارسې د هغوی د پارهغه به شي او هغ بیا مونږ ته. نچموږ سره امدادونکو بیا الٹا مسلمانانو سره مونږه نو موږ ته تکلیف راسی الله وي فتحو ده الله لاس کې الله غوړ یې لړ ورنکی وا صلی الله قریب دے الله تعالی ايات يا بالفتح ده چراوري الله تعالی بالفتح فتح ال ا عزت ورکی اسلام تفيهو جان او پیسهانو باندې او غي مغلوبه کی او یا اتیا یا او امر من عنده او امر یا راولی اللہ تعالی یو معملا من عنده دجانب قلنا منافکان فاغی سر زلیلش یعنی مسلمانان غالبشی یا بلس ماملا دا اللہ درپا او امر یا اظہارو کی اللہ جلل جلال ہو دا منافکان خکار کی مسلمانانو دا صدیدہ کریکٹر اخکار کی او امرین یا یوبلا ماملا من عندی ہی دا جانب پلنا فیوس بیونو پسو گرزی کمزوری ایمان والا دا منافکان او شکی خلکو علاما پاغپٹو خبرو بان لے اثر رو چدی پتائی پیان پوسی ہم پسلو نخپلو گی نادی مینہ ملامتا اللہ ملامت کی کافران اڑو غالب بنشی مسلمانان غالب شي د د غې ف کاره شي قول الذي نهمنو پهغ وختې اوبه یا کسان منو چې معنی راړیدي اوله الذي نه آیا دا کسسان آیا داکسسان نه دا کسان دا کس دا کس کس دي ااقسممو بالله چې کسمونه بیا خوړلو. جهدا ایمانهم پپهوک سمنو خپل سره س قسم به کو قسم به دا کو ان هم لماکم یقینا دې د تاسو سره دی ګوره چې کوم وخت کی الله ښکار کوي یا دنیا کې یا په آخرت کې دنیا کې الله نفاق کولو کی یا الله یا آخرت کې نفاق کولوږي مسلمانان به بو یو ګوره دې کسانو به قسم نو چې مونږ تاسو سره وي کې دا وخت مو منافقان يهودو سره او سره دا هم منافقانو نای با حیران چې سره وایجو ور دي ب کسمونه کول الله پرمحي حب ت اعمالهم برباد شوی دي عملونه د دنیا په دنیا کې فا اسبهو فذی غرذ لذی خاصرین تاوانیان بالاخرته فاخرت کی زکه خپل مقصود ته الهونش ورپسې سوک چمرتد شه عملي برباد شو اولا جل <سؤال> جلالو ده ایس حاجت نشتا ده اچھا لا حاجت ده غنی ده یا ایوها اللذین آمنو یکسانو آمنو چی مانی رول ده من یرتد دا سوک چوار دو من کم دستا سنا عن دینی ددن قلن فسوف یعت اللہ او کریب ده اللہ تلاچرا ولی بکو من دا سیوکوم لرا یو حبهم چل اللہ طلب محبت کی غیسرا ایو د الله محبت اغذا دے چې الله جل جلال جلاله په دنیا او قبر او آخرت کې کامیاب کی خپل نعمتونه په توګه دنیا کې به خپل عبادت په توګه کی د دینی اعمال او توفیق په توګه او آخرت کې به مل الله کامیاب کی د الله محبت ويحبونه او د محبت کې الله سره الله خبر به منی د الله دین لپاره ترجیح ورګي کافر سره بد دشمنی کوي منافق يهودي سره بد دشمنی کوي اللہ سر با محبت ساتھی ویحبونہ ووضی با محبت ساتھی بَي بَي بَي بَي. الله سر ازلتن عل المؤمنین نرمی که انکی بای پا مومنانو بانده شفقت که انکی بای پا مومنانو بانده عزتن سختی که انکی بای اشددعا سختی که انکی بای علال کافرین پا کافرانو بانده یجاہی دون جہاد پا کفی سویل اللہ پرارد اللہ کے ولا يخافون او نبرگی په بارت دیندا الله تعالی کې لومت لا ایمن لَو ملامت هي سي او ملامت ګرنه لوم مطلق لا ایم مطلق لا ایم هر قسمه jihad کې تا ما بل لکه ملامت کوي شری پر ملامت کوي ملامت کوي بنت ني حکم باندې لك پنسیدو چې به نه الله د حکم پروا به د ملامت ګر د ملامت یا د نه ساتي والله ی خاافونهدي منېږې لهمتله من ملامتیا د ملامت ګنا ظکه فضل الله دا فضل داله تلا د یتی چې الله تلا من اچ تاشا جو غړي الله تله ورکله تا وال الله هواسون والله واسعن والله تلا چې دوااسون فضلن فراه دی او په کم اعتبار سره پاعتباردو فضل سره عليم پو د ان نه معولی او کو الله نو مخکې من وه د ویلاییت د کوفرار او د یهودو د صلی اووسله تعالی حکم کوي چې ویلاییت ستاسو د پاارغه لا سره پکار کار دی د سول سره پکار کار دی موامانو سره د درې سره محبت کول په کاردي دی ته اړی دل په کار دی الله خبره من په کار دي پیغمبر سنت منل په کار دی د تعاون تهونکل په کاردي. مومنانو په لارب باندې چلی دل په کار دی دوسته سره په غدي سره په کار ده ان نام سره په او سرهوللی اللہ و کوم الله دوسو الله الله تعلا دیله سره دوستان او لګ په سره په ایمان او پهغبات سره په ایمانو فخوا سره رسول تعالی دے. رسول د الله تعلا دی رسول سره دو او لګ ته تیې د غبرې وال نه کسان آمو چې معې دی نومنان دي چې کم ظاهرن او با ایمان راړه دی والذین نه آمو ظاهرن او با خل مومنان وال نه کسان عامنو چې معې راړه دی الذي نه د کساندي مومنان کې موونه سلاته چېقا مز لره د شروع ها د خپل شروعو سره. بشروط ایها و فروض ایها و او دموز نیغول دادی چې داغیر دا پرائز و واجبات او سنن و مستحبات و داغیر خیال و سانت اکامت یوشی نیغول یاکیو لرگی کوک ده تین نیخ کی دیتا اکامت پو یو دموز نیغول داغدی و یعتون الزکاة ورکی زکاة لرا وهم راکعونا وهم دجری راکعونا خاضعونا لله عجیزی کون کدی اللہ تعالی د دې جونګ دی الله تعالی اموز مخ شو او کرو کوشش نه کوم الله تعالی ته عاجزي ګولنی ومن يتولى الله اغسوک چې والد د الله عبادت وکړه الله باندې ایمان نړۍ د الله ولړلسره شو ورسوله رسول الله تعالی ته ولذین کسانو ته امن او چی معنی روان ده الله تعالی دو پیغمبر تعالی دو مومنان الله تعالی ف دین معنی روان شا. پیغمبر تا. پیغمبر پس سنت وانی مومنان تا مومنان ملگر شد مومنان ډله مضبوط کلا دا غیب ملګرتیا کې jihad کړي ف ان حزب الله یک نن ډله الله تعالی هم الغالبون هم دی غلیب دن کې دي لهوم الغالبون الله یزمون لخرجه دی اغه غالیبی دنګه ندا بشارت ته که مؤمن که صد وجه نه مغلوب شین اوغه با دا غی د کوتاهد وجه نه زیاد مس نور مسلمانانو د کمزوریه وجه نه ورنه کم سړی چې الله تعالی د رسول ته مؤمنانو ته نغه چرې مغلوب کیدونکې دا بشارت ته مؤمنانو ته بس ته پر دې دا وړه